دا مرونه په طریقې د نفي د ترادف او په طریقې د نفي د اشتراک طریقې د نفي د ترادف مطلب څهو یعنی بل یو لفظ داسې نشتا چې د عينه وجود څه شي دا وجود چې معلوميږي نو صرف د امر نستهږي معلوميږي دا امر د شارعانه د نفي د دا ترادف داغه صراحتن چې ګمونو داږي او شوا او شوا سراحتن چه کم دنو او نفید ترادوب که سراحتن مقیقا عبارت کې دو بسولا نصفت او بو او سراحتن که حتی لایقون الفیلو موجی بن سردی چه د نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کې اونکے نده یاو نبی علیہ السلام بخلیوه چه داکار اوکا بدا سو شو واجب امر او پهل نبی عليه السلام یو کار تکي کوي سنت شي خو لکه واجب کیږي عملن څه شي عمل او فعمل سره هغه کې کوم ډول وجوب نهي حضرت الله يكون الفیل موجبا تر دې چې نه الفیل نبی عليه السلام واجبونه کوي اذاکان ا اذاکان المراد کله چددا هجوم مخصوص په سیغیر امر په صیغه په سیغیر جا تأمر نه لا یکون فعل نبی السلام نه ده فعل نبی السلام واجبون کې عل الامه چونه قومه باندې من غیر مواظبه علی السلام بغیر همیشګریه ده نبی السلام نه ها یو کار دي او نبی السلام همیشکړه دي او پریخه نه ده وکيلي شي دا غي نه هجوم شي ثابت شي ولکه اس د فعل د نبی له سلام نه یو ځل د دې کړ د دا غي نه وجوب ثابتیدل خلاف ال لباز استاب الشافعی امام شافعی زنه ملګر ویل دي چې د نبی له سلام د فعل نو وجوب ثابت کیږي څنګه د نبی له سلام د فعل نو وجوب سکي کی ثابت کیږي څنګه ویل دي په طریقه د دا ستاه طریقته یا خدای لی دې چې دا فعل او یو قسمه مرده یا سره په خپل وئی شلکه تلاوت کوا او یا چې کونو قران مجید راوالي او تلاوت شروع کړي دا دې نور خلق ته حکم نې چې دا سکه دام څه شریه هم امر دو اسماجو امرې قولی او امرې پھیلی امرې قولی او مجوب لو امرې پھیلیوم وجوب دا یو طریقه ده چ دا فعل مې او که سم څه دی عامره د دا ده چې فعل امر نه دی ولکه څنګه چې امر نو وجوب ثابت دی کې نو فعل نو ثابت وجوب ثابت دی یعنی دا فعل د امر سره په اثبات د وجوب کې شریک دی مترادف دی څه دی که یو کار د نبی عليه السلام نه فصاحه یا په نبی عليه السلام پوریستی وي خاص وي تکانه به بیان په نبی عليه السلام پوریستی خاص شیدی خاص تی ما نبی علیہ السلام پوری سیدی خاص تی سیدہ کنا جو نبی علیہ السلام پوری سیدی خاص نو آغا بیاد امت آغی کی یا پستا ہو سیشی ایر اد نبی علیہ السلام نے اکار سیشی پوشی آغی کی امتابیداری خلاف اللی بعد اصحاب پاینه مې وویلونه چې فعل النبي السلام اذن واجبونه د النبي السلام فعل مو واجبونه کې دي یاردې وجنه چې له نو امر او كل امر له دا فعل یو قسم سره امر ده وايي ما یاردې وجنه چې له نو مشارکون دا مشارکته د امر قولی سره په حکم له وجوب په حکم نه چاګي وجوب کې د ځمن او داغي اختلاف چې دي مدا پاه غزا کې دي چې د النبي السلام نه سهون نه او د النبي السلام په ریخاص که خاص پیغمبر علیه السلام پوری او سہون د نبی علیه السلام نشوی بیا موږ هم واجبو فار د وجوب نه دی وایمو د فار د چانه دی باذ الخلاف بیننا و بینهم فی كل ما لكم سهو منه علی السلام ولا تبع له ولا مخصوصا به نبی ثواب د نبی علیه السلام نا او نبی د نبی علیه السلام تبعی امر تبعی امر لک او د سمعت ولو بسکل جامع غسل پټکی و علم وحل ولا مخصوصا به وإلا كا وإلا كا عمري طبعي. عمري. طبعي. كا و الا کترتوی داسه و الا باندې پوسوی ک خاصی بچاپوري تہونی یا امر تبعیوی امر نکا فائدہ مکو نی اتفاق بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فعل واجب وجوب د بارنه دبل للمان ای ان الوسال و خل ان عالی لقدد مقصد دار دین ماتین د خلک او حدیث مدي ستور څخه دي ویلي د هغه غاذي څنګه راځي چې نبی عليه السلام دا سفر نو په فرمایله و معنا نو خلک او جو په هم کلو د فایلنه نبی عليه السلام بیا معنا کړل شدا زه کومن تاسو مکووي او نبی عليه السلام چې کمنن نو پیزار ایزار د ستر خلک منا کړ نو غاذيس کې ته بس د 10 ستاسو څخه ستاسو په لمه مولا جی ونی قدائل ری زندہ آباد آہ کخیری زیب ادا سے اگدہ کی جس پاتا رتا ہو لگی محسین دو دلیلوں نا ذکر فیل نبی علیہ السلام موجب ہو <تصفح> <متحد> <متحد> حدیثو کی را دی نبی علیہ السلام ویسالو کو سیو کو ویسالو <متحد> ویسال ما نا پر لپسی روجی نیول پر لپسی دا سی چی میند که ما تولنا اکا نن دیم روجه دا دشپی دیم روجه دا سبا دیم صدا ما خامی ما تا نگی دبل روجه اکا خلق کوئی چی دی, دی پلانگی جوڑی دو روجی دی خبر پانو شوئی دیتا ویسال وی نبی علی السلام ویسال و وی. یعنی ما خامی روجه ما تا نکڑا او پل رازی سکڑا صحابو چو کسر جدا با دیر دا ثواب کاری ویراش مونگ بومده کارو راگی فیل تا وقتا چا دا؟ فیل تا راگی دا فیل نداسی داو کو دا جوڑی واجب دی راگی مروژی سکڑی براغی کڑی ویسال نبی علی صلاة و سلام من اکل ویلا تو واسیدو تاسو ویسال مکوی نبی علی صلاة و سلام نو کفیل د نبی علیہ السلام څه موجب واجب و واجبونه کې و د دې څه ابا خدای په فل نه تکړو استدلال کړو د نبی علیہ السلام ولې تکړو مانا کړو که چې مانا, کرو. مانا کرو نو معلومه شوه چې فل د نبی علیہ السلام واجبونه کې څه و په تاسو په تاسو یې پس نبی علیہ السلام مانا کړل هغه مسله لګه ذکر کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ایوکم مثلی تاسو کې کوم او زم ما غو ته کې دی ربي و یسقيني مال زماره په خوراک راکي مال زماره په سراکي عايزه تا نه تاسو چې خوراک تاک سره پروژه کې کې اگر اوځي نبی رسول الله مال خوراک کوم راکي مال څوم راکي دې تو عام او د شراب دی نه مراد روحاني ني جسماني جسمانی جسماني خوراک تاک چې پروژه پاتې شو ادینا مورال صدی مورال صدی مورال صدی؟, صدی خبر پويږي کنه روحانيته نسي دي مراد دي جسماني مراد نه دي لکه مولا جوان سر ذکر کوي كه وا ذکرو قال للمشتاق خير شرابي وكل شراب دونه كثرابي وا ذکرو قال یا یا دول عاشق د بارسق کو شراب دی مزیدار سی شراب دی وا کل شراب دونه کا شراب او هر یو شربتو بغیر ساد یادول نہ داسه ګوګل له او سریشیږي در کل شراب دی مطلب د محبوب په یادولو او د محبوب په پا عبادت باندې زم اړه غوا الله زما محبوب دی زما زو د منی شراب څكما ته محبت د الله ست کما شراب څکم کون کستا ه عقواله ولړې جذبه کی وې کی شراب بي محبت حرام ه حرام ه شراب د محبت تني شراب د محبت یادی کنا شراب د چالي او محبت صدا د محبت د الله دی عاشقاکوم د محبت د چالي نه الله دی دا مون ته داسي دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا غونده کی خبره ښکاری تلې وانو زګه چې موږ په دغه طرف باندې ورګړنیو الله دې به موږ ورګړکینو بیا به تاسو لګو نور لګا موږ تاسو دا ولګې ښکاری چې دا لوم خبره ده چې سړی ولګا الله نو مووري نو موړږي او نو په رمبر نومه والی دروسیری په نو دی به شي څنګه به ختم شي لګه دا لوم خبره ده دا د عاشقانو نه تاسو کبه چې چا نبی صلی الله سره صحیح صدا محبت ته او الله سره صحیح محبت دې ندا او زمانگ هغه محبت شتی چې کم بانه ترده مسلمانی او و چه دا مسلمان مسلمانی گی نو اغیقی لیک فرق شتی آغا کانداز سکون چې محبت نخالی شو بیاو کافر کی گو واللزین آمن وشد و حب بل لله محبت خضورا لکه دغد لکه خدای پاک دلری و نور دی خدای زیاد کی و لکه آسل چه کم بل محبت دا یو حدیث سو دویم حدیث نبي عليه السلام دخلونیال نه منو کړه چا یو ورځ نبی عليه السلام مونځ کوو سی کو مونځ نو نبی عليه السلام خپې ته په بازارو پهتو شو په بازار چبلوا هغه په مونږ کې وي استر ته خپلې غوږار کړه آ پرې لړکړه تاسو چې چی آگا خپونا پیزار لگی که زرطول خپونا پیزار لگی که فمونس کیو بیشتلی سیدا شو نبی علیہ السلاة و سلام ارتوه و فرمائل ما حملکم علی القائن آلیکم ولی تجالو چی تازو طول پیزار و خرزو آئیو حتر ایساو خرزو مونگم سکو فیل نیسا معلوم کرو حجوب ثابت فیل نیسا معلوم کرو حجوب ثابت ارې تاسو ورزمږه ورزمږه نبی عليه السلام ورته جبريل راغله ما ته 100000 ځار تخاله ما څه کو اورږه تاسو چې کوم نه وږه معلومه شوه چې فیل نبی عليه السلام موجب ايمان نه کړو زړه خلک اوږه په 100000 کې منځ کې نه چا ویل چې نه کیږي کوه کنه چې صفاي مازیداري او دا غوډي بکې لګي بسمکه سره کوه کنه ته ته چا ویلې نوې وټان دا دی وارس خدمت از په خپلو کورګې بمنځکه او تزمون جمعه سره د پیځار مونه چې سرمن دیوغه مغ وڅ پاکو تمس کاکای درد چوي پیځار کې مسکې کې موږ یې جمعه ته پکې مرزه بوټل غریبه کله قالین کور زستا جمعه تذرهمه د غیر مقلد جمعه تذرهمه ته چې ما پیځار په فوکل نو لور را پسراله اځما جمعه کې پیځار کې مسکې خپل جمعه ته ما پریږه داځه کوم پزار کې مو د نو د سپ د کېږی بکې او شکو ک ولاړی جات لتللی او پیزار د دی ول اواسې د خدای بنده کو سره کاره تا د چا چې خبران خو شو کابرګام شخ سره ملای دی چې پیزار سره مز کږ ساحاب چ ک وی د ساحاب او حالات پیدا کاله د خوشحاله کاتیار سر سره کوا صاحاب و چې من چې کمنو دا سر رض را شي چې پیزار بهکو اوسو خه ب کو و اصل کو پخ د خو په خو بو کو د 10 ورځې پم مونږ باندې راضي هغه به هر وخت په بازار په فوکړو غره بیا چولې وخت تور په پلاڅه او د څوک په आवाज تيږي چې خرلمند اې تاسو څه چې کومه خو خپل پروته په بازار کې څوک ومه مونږ څه کوستا كونې کې مشکل او بل اداره عربو کې شګه وټول سوه چې په شوکو کې زړې سړې ګرځي په بازار سپاکیږي څخاکی ها دپاکیږي زمونږ د کلی کې یو ګرځي ته ته بیا هر طرف ته ګل لري هر طرف ته ګندونه دی هر طرف ته افغان علي دی فدې کې په بازار پاک پاتې کیږي دته په دې کې مصکې للمان عن الوصال وخلع النعال متالق بمقوله حتى لا يكون الفعل موجبا وبجته لنا زمونږ دلیل له امام علي السلام ابي عليه السلام مانا فرمایلی د خپل ولګري مانا کړيدي ده پر لپس او د پیزار تیست. روایت کرده شویده انن علیه السلام واصلہ فواسلہ صابوهو. نبي علیه السلام پر لپس روجینه و لینو پر لپس روجینه دو. فان کارا لهم الموافقتم. نبی علیه السلام ردو کپاغیبانه موافقت فی ویسال اس سوم. فقارنوی فرمائل ایو کم مسلی تازو کی کمی ازماغونتی ده یو تعمونی ربی ویسقینی یعنی انتم لا تستی تا سواسنا لدي رجوع پر لفست اشباع ورز ولی قوت روحانیت او زما طاقت روحانی ده من عند الله تعالى خطع معنده و اسقه من شراب المحب خرولشی بما بانی خرولشی بما بانی شراب ده محبتنا و ذکر و کل المشتاق خیر و شرابی و كل شراب دونه کسرابی وله هذا وینی با طرال امه وینی با چه کمدن ده امت مجاهدی یفتیرونا به شرب ماخامی کې به او استاد کې وبس چې اربعینات په چلو کې لیا پرو جان حد الحرا کراها صرف د دې لپاره چې کرا حد حد شي اوزی نور جغې کله خپل وظایف کوي اربعینات صفای کې ډېروګډې وروجنې سي بعض افسومل فرض او نفل سوا او د فرض او د نفل په منځ کې برابر ده ویثال دواړو کې ناجائز دي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کان یصلی بیا صابه ایس خلانا علیه فخلعونی آلہم نبی علی السلام پل پیزارو استا فخلعونو اوی استا چکمدن صحابو پیزار پل فلما قضا صلاتو قال ما حملکم علی القائکم نعالکم سب آئیسو بتا صبانی چتا سو غرزو پیزار پل قالو رأینا کالقیتن علیک ام لیدی چتاو آرتاو کو نبی علی جبریل اقبر رنی انا فیہا جبریل خبر را کرو چدی کہ چکمدنو گندگی دا ازا جان حاضر کم المزید تکالی و تنساز جماعت تراشی نهودی گو رفان را فین آلے ہیں کفل پیزار کی گندگیوہ تفالی امسحو اقودی مگی او مزدب کی قی حاضی تمسکاتو حنیفه